Такий бідний школяр мало зі скри не вискочить, щоб вдоволити пана професора, а ну ж не годин. Голод, задуха в хаті, брак чоботят або одежини, притупили його пам'ять та спинили розвиток думки. Житники до бідних сіл не належали, але й у них без бідноти не обходилося. Шагай не раз натякав на те, щоб громада призначила йому там сотку на доживлювання школярів – але громада того собі до серця ні раз не брала, ще й дивилася на Шагая, буцім у нього в голові не все в порядку. Не зражувався тим, ділився своїми гадками з Ганею, а вона вирішувала їх по-своєму, по-жіночому. Посилала Марті то молока, то муки, то круп, і Марта на перервах кликала до кухні щонайбідніших дітиськів, які, звичайно, на ще серце прилазили до школи, та давала їм то молочка лизнути, то якої там юшки. Вдячність дітей йшла, розуміється, на адресу самої Марти, чому вона ні раз не противилася, бо то чоловік – християнська душа, не звір, щоб жодного милосердя в серці не мати Шагай знав про те і мовчав, потішав себе, бувало гадкою, що як житники дістануть нову громадську раду з новим начальником То й оце відживлювання бідної шкільної дітвори прибере більш і краще сформлені розміри, а поки що добрий те Нині, входячи до школи, він, як звичайно, про ніщо більше й не думав, як лише про школу і школярів. Але йому це ніяк не вдавалося. Сердився на себе, казав, що не доріз до свого завдання, що він егоїст, а не справжній громадський діяч, що куди не глянь так багато неораного поля, а йому захочується власної грядки з капустою, бульвою та закришкою на буденну родинну зубку. Такий лихий був на себе, що навіть діти не завважили і здивовано та навіть перестрашено дивилися на свого вчителя. Що йому сталося нині? Чого він такий сердитий та хмарний? Всячин в собі міркували, але, розуміється, правди не догадувалися. А Шагаєві години черепахами лізли. Звичайно, Марта не могла дочекатися, щоб Шагай прийшов на обід – і кашляла під шкільними дверми, і важко зітхала, а то й нарікала на свою долю, даючи знак, що пора б дітейськів пустити додому. А нині, як тільки годинник видзвонив дванадцяту, Шагай казав дітям помолитися і виходити, як звичайно став при дверях, щоб не тиснутися, а коли останнє переступило поріг, вийшов до брами і дивився, чи не галасують вони та не б'ються на вулиці але робив це по звичці, не думаючи і не помічаючи нічого. Відповідав на поздоровлення людей, що проходили по пришкільну браму, дивився на коні та вози, що туди переїздили, а коли б так його спитати, хто це перейшов чи переїхав, мабуть, не вмів би відповісти. Втратив рахунок часу і свідомість місця. Аж почув голос Марти «Обід вистих, прошу пана». Цей голос мав щось із зимної води в собі, отвережував його. Марта словами, як руками, стягала з воздухів на землю. «Обід?» – спитав, замикаючи двері. «Та ж не вечеря!» – відповіла коротко. «Зараз йду. Жидівське зараз, а панське почекай. Не говоріть багато!» – лихий був на Марту. «Так добре не думати про ніщо, відпочивати, а вона перебила йому такий відпочинок». Ї в обід не відриваючи очей від стола й тарілок. Марта даром пробувала почати розмову. Збував її короткими реченнями, або й не відповідав нічого. Має нині з Ганію говорити, і то рішуче так або ні. «Пан же не будуть їсти?» – приставала до Шагая Марта. «Ні». «Недобре? Або я знаю. А хто ж має знати прошу пана? мовчав. «Чи можу зібрати зі столу? Можете». Марта збирала і, жалісно зітхаючи, «Ой, Боже, Боже!» За хвилину мила начиння в кухні, співаючи своїм звичаєм якусь побожну пісню. Шай ходив по хаті, думав. Тепер Ілецькі сідають до обіду, за годину Добродійка піде до своєї боківки, а Добродій задрімає у своїм фотелю з ділом у руці. Ганя сяде з книжкою на Ганку за годину, і тоді я... Нараз ніби його Хтось по голові вдарив Найбільший житницький дзвін Загудів Бам-бам-бам Суса Христе, вириснула Марта Луснула дверима і закоченими рукавами Без хустки на голові Простоволоса вибігла на вулицю Шагай зіркнув вікно, чи не горить Водно, друге, третє Нігде не було видно ні поломані, ні диму Замкнув школу Хопив капелюх і вискочив за браму Побачив щось таке Чого ще не бачив ніколи. Вулицею бігла громада людей, Мужчин і жінок, старших, І молоді, з лопатами і рискалями. Бігли, якби за ними татари гнали, Босі, жінота без кусток, Хлопи без шапок і пелюхів, У всіх перестрах на обличчях. Сподвір, попри котрі перебігали, Вискакували люди, Хапали, що під руку попало, І товпа росла, росла тривога, Прискорювався гін. Не йшли, не бігли, а летіли. Молодші переганяли старих, старі, здавалися, молоділи, задихані, облиті потом, добували останків сил, щоб не лишитися позаду. Хтось спотикнувся, упав, хтось ризкалим зачепив себе по нозі, полилась кров, але нікому не приходило нагадку вертатися, обмивати і перев'язувати рану. А дзвін на дзвіниці все гудів своє глибоке і тривожно-жахливе «бам-бам-бам» ніби підганяв людей, ніби тими звуками пер їх уперед. Шагай побачив Марту, чув, як вона питалася людей, що сталося, як їй одним словом відповіли «Глинокоп», І як вона зойкнула Суса Христе», та, мов, непритямнена побігла за людьми. Шагай, не надумуючись ані хвилини, повернув вуличку на приходство, прибіг до стайні, відчепив від жолуба коня, вхопив лопату, що нею викидали гній, скочив на коня і окліп помчав через поля в напрямі глинокопу. Не думав, що то не його кінь, і не дивився, куди їде. Дорогою, межеючись, біжжав, знав одно, що треба якнайскорше бути на місці. Кінь ніби розумів його, летів, аж йому в череві булькало. Шагаєві то чорно, то червоно робилося в очах. Глинокоп. Ось і він. Бо в над мутною баюрою великий, безугарний, гидкий, ніби задивився у неї. Шагай протирочий глянув. Чорної ями тих зловіщих челюстей, котрими зівав глинокоп, не було. Її засипала земля, котра скочувалася і загачувала собою стежку між глинокопом і баюрою. Кількоро людей голими руками пробували ту землю відгорнути. Працювали скоро, щиро, невпинно, але невже ж тут руками можна багато зробити. Біжи, котре, в село. Клич людей, хай ідуть з рискалями. Не чуєш? Дзвонять на гвалт. Люди зараз прийдуть. Відгортаймо руками. Шагай зіскочив з коня і пустив. Його самопаса сам з лопатою кинувся до землі, відгортав її жбурляв бурляв позад себе, ніби плуг в ріллю, вжирався в жовту глину, скорше, скорше, скорше, дзвін все ще гудів своє зловіще, бам, бам, бам, люди спільно дбігали, Шагай чув, що чим раз більше рук працює за ним, гупали лопати і дзенькали рискалі. Запах свіжозрушеної глини мішався з випарами людського поту, бо люди працювали аж пріли. Приганяли себе, принаглювали, кричали, хтось плакав, хтось ридав, «Моя там, моя там!» «О, мати Божа, пустіть мене, пустіть!» Хлопи жінок наперед не пускали, кожний хотів бути першим, але Шагая не випередив ніхто. Він скинув блузу і жбурнув її позад себе, плював у жмені, копав, копав, копав, перший прорив засип і перший у яму вскочив.